Жорж Сіменон Шанувальник Мадам Мегре У родині Мегре, як і в більшості інших родин, із часом з'явилося чимало традицій, такі ж важливі для них, як для інших релігійні обряди. Так протягом багатьох років, відколи вони жили на площі Вогезів, у комісара виробилася звичка влітку, підіймаючись сходами, що виходили у двір, уже на першому поверсі починати розв'язувати краватку і робити це до другого. Сходи цього будинку, який, як і всі на площі, колись був розкішним приватним маєтком, саме з другого поверху втрачали свою урочистість. Зникали чавунні поручні і оздоблення під мармур, прольоти ставали вузькими і обшарпаними, Їм і мегре, що потерпав від задишки, далі йшов уже з розтебнутим комірцем. Йому залишалося пройти темним коридором до своїх дверей, третіх ліворуч. Устромляючи у замкову щелину з піджаком, перекинутим через руку, він незмінно казав «Це я». І принюхувався, намагаючись за запахом вгадати, що сьогодні на обід. Потім заходив до їдальні, велике вікно якої виходило на залиту сонцем площу, де дзюркотіли чотири фонтани. Був червень. Стояла нестерпна спека, і вся кримінальна поліція говорила тільки про відпустки. На бульварах траплялися чоловіки без піджаків, на терасах кафе пиволилося рікою і бачила свого залицяльника», – питав комісар, стоячи біля вікна і витираючи піти з чола. Ніхто по у цьому мить не подумав, що Мегре, який щойно повернувся з управління кримінальної поліції, годинами поринав у найпохмуріші і найогидніші закутки людської душі. У години дозвілля він залюбки бавився будь-якими дрібницями, а особливо піджартовував над наївною мадам Мегре. Ось уже два тижні він незмінно питав у неї, як поживає її залицяльник. Він обійшов площу двічі, як завжди. Він усе такий самий загадковий і благородний. Най-ну, ти маєш слабкість до аристократів, а вийшла за мене. Мадам Мегре митушилася, накриваючи на стіл. У них не було служниці, лише прибиральниця, що приходила вранці і виконувала вашу роботу. Мадам Мегре охоче гралася в цю гру. Я ж не казала, що він аристократ. Але ж ти його описувала. Капелюх перлинно-сірого кольору з загнутими крисами. Маленький, можливо, підфарбовані вуса. Тростина з набалдашником зі слонової кістки. Смійся, якщо хочеш. Але одного дня ти переконаєшся, що я мала рацію. Я певна, що цей чоловік не такий, як усі. І щось приховує. З вікна було видно все, що відбувалося на площі, яка вранці була доволі безлюдна. Матері і няньки приходили з дітьми тільки по обіді. Навколо цієї типової паризької площі, обгородженої чавунною огорожею, стояли однаковісінькі будинки з арками, черепичними дахами і облупленою фарбою. Ще з першого дня мадам Гре не могла не помітити незнайомця. В усьому, і в одязі, і в поведінці, було щось старомодне. З 20 чи 30 річною давністю він весь нагадував молодикуватого старого з карикатур минулого століття. Він з'являвся рано вранці, в той час, коли вікна будинків були навстіж і прислуга прибирала. Таке враження, ніби він щось шукає зауважила мадам Егре. У вона навідала сестру, а наступного ранку знову в ту саму пору знову побачила незнайомця, який неквапом обійшов площу один раз, другий і зрештою зник у напрямку площі республіки. Схоже, цей тип любить молоденьких служниць і приходить подивитися, як вони вибивають килими. Сказав Мегре, коли дружина, розповідаючи про всілякі дрібниці, згадала і про того старого кавалера. І тому сьогодні вона зовсім не здивувалася, побачивши, як той з третьої години дня сидів на лавці просто навпроти їхніх вікон, не ворухнувшись, поклавши обидві руки на небалдашник тростини. О четвертій він усе ще був там, о п'ятій теж. Лише о шостій підвівся і пішов вулицею Турнель, так і не озвавшись до жодної душі, навіть не розгорнувши газети. «Хіба це не дивно, Мегре?» Мадам Мегре завжди зверталася до чоловіка на прізвище. «Я ж казав тобі, задивляється на гарненьких служниць». Наступного дня мадам Мегре знову порушила цю тему. «Я добре його розгаледіла, бо він три години просидів на тій самій лавці на тому ж місці». «Та ну, то він приходить, щоб дивитися на тебе. З тієї лавки видно нашу квартиру. Здається, цей пан у тебе закоханий. Не верзи, дурниць!» «По-перше, він ходить із тростиною. А тобі завжди подобались чоловіки з тростиною. Бьюсь об заклад, він носить лорнет. Чого це ти так вирішив? Бо ти маєш слабкість до чоловіків із лорнетом. Вони доброзичливо піджартовували одне з одного». За двадцять років подружнього життя обоє навчилися цінувати затишок домашнього вогнища. «Послухай, я уважно придивилася до тих, хто сидів навколо нього. Там була одна нянька, якраз навпроти, на складному стільці. Я вже бачила її в овочевій крамниці і запам'ятала. По-перше, тому що вона дуже вродлива, а по-друге, в ній відчувається порода». «Ага», – тріумфально вигукнув мере. «Це твоя породиста служниця, сідає навпроти старого пана. Ти ж, мабуть, помітила, що жінки часто кокетують, самі того не усвідомлюючи, а твій залицяльник цілий день витріщався на цю дівчину. Ти тільки про це й думаєш. Але ж я досі не бачив твого загадкового шанувальника. А що я можу вдіяти, якщо він іде в ті години, коли ти вдома?» І Мегре, якому доводилося мати справу з безліччю драм, тішився з цих простеньких жартів і ніколи не забував запитати, як там той чоловік, що в його очах став шанувальником мадам Мегре. «Смійся, смійся. А все ж у ньому є щось таке. Не знаю навіть що, але це мене притягує і водночас трохи лякає. Навіть не знаю, як пояснити. Варто лише глянути на нього, і очей вже не відведеш». «Годинами сидить непорушно, і навіть очі за лорнетом не моргають. А ти очі його звідси бачиш?» Мадемигра зашарілася, мов, упіймана на гарячому. Я виходила подивитися на нього зблизька. Найбільше мене цікавило, чи мав ти рацію щодо служниці. Так от, біля нянька з двома дітьми поводиться вкрай пристойно. Вона теж сидить там цілий день». Вона приходить десь о третій, зазвичай після кавалера. Завжди бере з собою в'язання. Йдуть вони, як правило, в один і той самий час. Годинами вона в'яже, не піднімаючи голови. І лише зрідка гукає дітей, якщо ті відбігають занадто далеко. А ти не думаєш, Люба, що на паризьких площах повно нянь, які годинами в'яжуть, наглядаючи за чужими дітьми? Можливо. І безліч літніх хрантіє, які не мають інших клопотів, як тільки грітися на сонечку і пожадливо зиркати на герненьких жінок. Не такий він вже і старий. А ти ж казала, що в нього вуса, мабуть, фарбовані. І, скоріш за все, він носить перуку. Але він не виглядає дуже старим. Він десь мого віку. Так, але іноді здається старшим, а іноді молодшим. Одаючи, що рівнує, Мегре пробурмотів, доведеться і мені якось піти глянти на твого залицяльника». Ні він, ні мадам Мегре не сприймали це всерйоз. Так само свого часу вони жартома стежили за закоханою парою, що щовечора зустрічалася під аркою. Спостерігали за їхніми сварками і примиреннями, аж поки одного дня дівчина, що працювала в молочній кремниці, не призначила побачення на тому ж місці іншому хлопцеві. Знаєш, мегре, що? Я тут подумала, а раптом цей чоловік за кимось стежить. Минав час. Сонце пекло дедалі душі. вечорами на площі ставало людно. Подихати свіжим повітрям біля фонтанів приходили ремісники з навколишніх вулиць. Мені здається дивним, що вранці він не сідає, а двічі обходить площу. Нібито умовний сигнал. А що робить у цей час білявка? Її звідси не видно. Вона працює в домі праворуч, я не можу розглядіти, що там відбувається. Ми перетинаємося на ринку. Вона ніколи ні з ким не балакає, крім продавців. Ніколи не торгується, навіть якщо її ошукують. Має вигляд людини, яка про щось думає. Чудово. Як знадобиться влаштувати за кимось спостереження, до речу, це тобі замість своїх людей? Смійся, смійся. Побачиш, я таки мала рацію. Була восьма вечора. Мегре вже повечеряв, що траплялося нечасто, бо зазвичай він затримувався на набережній Рфевр допізна. Знявши піджак, він сперся на підвіконня і попихкуючи люлькою, розсіяно дивився на рожеве небо яке от-от мали огорнути сутінки, і на площу вогезів, наповнені людьми, знеможеними від літньої спеки. з кухні долина вперед звін посуду мадам Гре розставляла його по місцях. Незабаром вона приєднається до нього з якимось рукоділлям. Такі вечори, коли не треба було займатися розслідуванням брудної справи, шукати вбивцю чи вистежувати злодія, Такі вечори, коли можна було подумки блукати вечірнім небом, випадали рідко. І, можливо, люлька ще ніколи не здавалася мигре такою смачною. Зненацька він, не озираючись, мовив. «Анрієто, щось потрібно? Іди подивися». Чубоком люльки він указав на лавку навпроти. На одному краю лавки дрімав якийсь волоцюга, а на другому... «Це він?» – мовила мадам Мегре. Їй здалося майже непристойним, що той, хто зазвичай прогулювався по обіді, порушив свій розпорядок і досі сидів на лавці в таку пізню годину. «Схоже, він спить», – пробурмотів Мегре розпалюючи згасло люльку. «Якби не треба було знову дертися на третій поверх, я б пішов подивитися на твого шанувальника зблизька». Мадам Мегре повернулася до кухні. А Мегрес стежив за тим, як троє хлопчаків билися, перекидаючись у курів.